Това беше първата лекция. Минавам на първата идея за размишление. Говорили сме и пак ще говорим. Хайко. Хайко. Преди да каже някой Хайко, ще обясня нещо за самото Хайко. Хайко това е непосредственост. Това е чисто духовно изкуство. То е изкуство на намека. Изкуство на подтекста. Понеже за истината думите са тесни, то Хайко само загатва посоката. Хайко е загатване без завършек. Загатване без завършек. За да може истината да диша спокойно. Както и е в приказка «Без край». Там истината диша на свобода. Значи без край, спокойно. Дзен казва, не съществува завършек. Не съществува краен предел. И затова Дзен няма такава идея, както свършека на света. Дзен не очаква такова нещо. Въобще там няма такава идея. От такова се интересуват външни хора, за които има край, за които има начало. А Дзен живее безкрайността. <coughs> В Дзен всяка завършеност пречи на непрекъснатото развитие. Че всяка завършеност е пречка. Тя пречи на непрекъснатото развитие. И затова Хайко е само намек, посока. Ето няколко хайко. Ден след ден, ден след ден, все хубави дни. Едното хайко. Плевнята изгоря. Сега вече виждам луната. Най-после простор. Вижте колко простичко, няма ама защо изгоря. Просто виждам свободата. Друго хайко, зимна хризантема облечена е само в прелеста си. Това е стига. Лети замръзващата пеперуда и гони своята душа. Друго хайко, свети светулка, под нея мъртва светулка. Друг празник, отлитат птиците и навярно тъгува небето. Много проста поезия, обаче тя води навътре. Навярно, тъгува небето. Носач на вятъра е продавачът на ветрила. Жарко е, някой разнасе вятъра, продава вятъра. И така. Хайко това е упражнение в чистота и простота. В искренност. Хайко е навлизане в прекрасното. А в прекрасното няма време. Хайко е общуване със себе си, със собственото си древно, искрено чувство. Това е упражнение в искреност, със собственото си древно искрено чувство. Хайко е дихание на древното в човека, на съкровенното в човека, на неговото изначално чувство. Първичното чувство. Ето няколко Хайко. Леко дъжд. Да не натежиш и да не нараниш бадемовия цвят. Бягай в ръбченце, бягай от пътя, кон се задава. Тихо, леко благородство, нещо красиво. В Хайко не говори словото, а древното. Говори същността тя винаги говори простичко. Хайко предава на хората не слова, а съкровенното, скритото, безмълното.